Kıyamətdə olan şeylərdən də biri, altıncı məsələ, davavin. Yəni, davavin nəşr olunacaq, yəni, açılacaq cəmaata göstəriləcək. Hamısı neynir? Davavin, yəni, nə yazılıb? Əməl kitabları. Çünki bu, onu göstərir ki, hamısının əməl kitabı var. Orada hamısının əməllərə yazılır. Və Allah səbhəl-ələ təkunub bunu yazanlara Allah səbhəl-ələlə buyur ki, İnfitar suresi 9 dan 12-yəzən İnfitar 9 dan 12-yəzən Kalla bel tukadribunə və inna aleykum lehâfidînə kiraman kətibîn yələmûn mə tefəalûn Oku bir 9-dən 13-yəzən Və bu yazılan da köynəlməyir Onların 9-dan 12-sən. Deməli <gülüyor> onlar mürəkkəb dəq qutalm olur də 96 dəftəri də hər vərəqlidir. Hey. Yazılar yatmırlar, gecə gündüz. Yeyib içmirlər də ki, birdən yeyirlər. Dan nə şey keçər, sən nə şey deyirsən, eləyirsən, çıxdı ya görməsən. Hər şey yoxdur. Onlar gecə gündüz səni baxırlar. Sən nə edirsən? Nə inirsən, əlisən, və nə deyirsən? Onun görə arxan olmadır ki, bilən televizora baxırlar, futbol gedər orada. <gülüyor> hələ şey yoxdur orada. Onlarda hələ şey yoxdur. Xeyr, daha doğrusu siz haqqı hesab yalan sayırsınız. Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər, yazan və çox xürmətli olan mələklər vardır. Onlar sizin nə etiklərinizi bilirlər. Bəli. Və həmsinin Allah subhanətə əla bu yazılma məsələlərini, mələklərin yazmağına İsra suresini təkunur. İsra suresi 13-14. ayələr. Ve mələklər hem yaxşını yazılırlar, hem pisi. Yəni, <gülüyor> yani hər şey yazılırlar mələləl, hər şey. Hə yani bir də İsra suresi 13-14. Biz, hər bir insanın əməlini öz boynundan asar, və qiyamət günü açıq kitab kimi qarşısına qoyaraq. Oxu kitabına, bu gün sən haqq hesab çəkməyə, özün özünə kifayətsən. Bəli. Nazın, görəcəksən, dər şeydir. Və... Sonra burada müəllif Rahimullah deməli, Yətinci məsələyə tokunur. Ləki, təbii ki, insan olan mələkler yazanı poza bilərlər. Və ya yazana, yazılanlara günahlara göre insan cevabı vermiyə bilər. Ləki, tövbə ilə səl. tövbə olmasa, o ya ne yazılır, onlara yövələ cevabı verəcəksən. Anasılər. Təvbə ilə sələyək, tövbə yazılır. Tövbə yox, günahlar onunla sorusu alınır. Yani, o günahlar ki, edib onun. Tövbə eləsə. Təbii ki, günah, Allah-u Teala rəhmətlə, günah tez yazmır Allah-u Teala. E, bəli, yəni məsafə olunur. Tövbə eləyirsə, yəni tövbə eləmək çətin bir şeydir. Tövbə eləmək də mənası, yəni, günahdan qayıtmaqdır insan bir şey tövbə edir, tövbə gəlir, böyük de günahlarsan deyəsən. Şükür, <Gülüyor> i̇şte az estəğfurullah, salih əməllər, namaz qılmaq, sad, mistik gəlmək qüvvə фарır. Zikr 함çünə. Amma qaldı ki, tövbə eləmək üçün mollanın yanını getmək lazım O xristiyanlardadır. Xristiyan məsələn, nisranilər. Onlar günahlılər hər şey, soyu ilə papanın yanına Ha, pop da deyir ki, mən səhəmi baxışladım Bu da xristiyanların tövbələri ha, Sonra Amma qaldı ki, İslamda isə Mescidəzada gelmək lazımdır tövbə eləmək Tövbə eləmək Allah ilə səhəm anandadır Fəqət lazımdır tövbə eləyən üçün Məyyən şəhətlər Ən birinci qədər xalis ola Allah üçün Necə görə yox, mən indi Pul verilər, indi tövbə eləyim, sonra düzələcək işlər Sonra belə eləyərəm Ən birinci şəhərd, həmsini tövbə eləyən adam bir də gəlir o günaha qayıtməyəm, etməyəm etməyə. yoxsa tövbəsinin mükafatı olmayacaq Allah yanında Çünki tövbə eləmək savabdır, böyük savabdır Tövbə eləyən böyük savab qazanır Bəli, həmsinin şəhərdlərindən bir də o günaha qayıtmaq, elə bir ki, o da qayıtmaq kimi, o cür çəkinməlidir Yəni, o cür çəkinməlidir günahlardan. Həmçinin gerək gerək vaxtında ola. Çünki ruh çıxan vaxtı, bir də günəş batdığı yerdən çıxanda tövbə qəbul olunacaq. Və bunlar bəzi şərtlərdir. Hansı ki, biz dedik. Və tövbə eləmək dönürsən, Allah əsas budur. Tövbə edirsən, desən, ya Rabbim, mən sənə tövbə edirəm. Bir də mən belə şeylə eynimcəm. Və mən bu işdə kömək ol qor məni qutardı lakin müstəhəblər şeylər var məsələn kibliyə çönmək əla qaldırmaq göyə bunlar müstəhəbdir məsələn kürkət ondan sonra namaz qılmaq yəni namaz qıla bilirsə o adam kürkət namaz qılmaq bunlar müstəhəbdir eləsən lap yaxşı sonra şeyx buyurur ki 7-ci məsələ qiyamətdə aid olan məsələrdən və yuhəsibullahu lxalaiq və 7-ci məsələlərdən Allah sp. bütün məxluğu hesabat edəcək olaraq, yəni məhkəmə olacaq, bütün məxluq. Yəni qiyamət günü bütün məxluğun əməlləri göstərecək elə üstənlə buna Qur'an, sünnə, icma və ağıldan dəlalət edib, yəni Qur'an, sünnə, icma və də ağıldan dəlillər var buna. Amma kitab, Qur'an Məsələn, yazı bilərsiniz, İnşiqaq surəsi 7-dən <coughs> 8 Baxı bir 7-dən 8 Və ya yaz 7-dən e, 12-yəcək İnşiqaq 7-dən 12-yəcək Dəlildir ki, o gün Deməli, əməllər hesabat olunacaq Baxı bir dənə Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqqı hesab çəkiləcək və o, yanına sevinçlə qayıdılacaqdır. Kimin əməl dəftəri arıxa tərəfindən verilmişsə, o, ay öldüm deyə şüvən qoparlacaq və cəhənnəmə vasıda olacaqdır. Və həmçinin <coughs> sünnədə də gəlib ki, bəs Allah əsbələnə bütün məxlubatı hesabat edici, haqqı hesabı. Həmsinin icmada buna dəlalət edib, ümumiyyətin icması hamısı etiraf edib ki, bəli, haqqı hesab olacaq və həmsinin ağılda dəlalət edib. Ağılsa bu cəhəddən dəlalət edib ki, əgər Allah sp. göndərir və cənnət cəhənnimi yaratıbsa və insanları bıraxıbsa azad əməllərlə və buna görə hesabat olacaq. Çünki bir gün, əgər belə hesabat olmayı, həyşi nədən bıraxmazdı belə? Nəsə, buna görə bir gün cavab olacaq, ağıldı buna dəlalət edib. Amma müəllif burada deyir ki, Allah xəlaq, bütün məxluq. Vəla ki, burada məxluq deyəndə təbii ki, nəzərdə tutulur cinlərlə insanlar. Çünki ə, həmçinin ə, bəzi məxluqlarla, cinlərdən də, insanlardan da istisna olmub. Bəzi məxluqlarda onlara hesabat olmayacaq. Sor sual. Məsələn, onlardan 70 min nəfər Hans Peygamber sallallahu əleyhi və səlam Buxarı Abbasdan və Leylain Humadan edir ki 70 min nəfər daxil olacaq cənnətə hesabsız və əzapsız. O 70 başqa rivayətdə də o 70 min nəfər 70 min nəfər özünə qovacaq. Hə başqa rivayət. Hə. Hər biri gərəkən, hə. hər biri. Hər biri 70 min o Əhməd rivayet edib ancılar gəlləri inşallah səhihdir rivayet. Onunla əlaqəli istəmirəm. Oxur yəni müsəlmanlarda təvhid əhli. Bu təvhid əhli. <Gülüyor> Lakin yox bizim ümmətdən. Başqa ümmətlər Allah bilir nə olacaq olarsın da bu kafa. Təvhid əhli başqa ümmətdə amma bu 70 min bizim ümməta aiddir. O onları 70 da 70-dən hər biri 70-ni aparacaq. Görün nə qədər Allah bilir, onlar tövhü də əhli napararlardır. Çünki onların müəyyən sifətləri var. Onlar deməz də ki, mənə dua axı, ancaq Allahə təfəkkürləyərlər qəsaraq. Onların sifətləri var o 70.000-i, 70 70.000-i, bəli, bəli, deməli, həmsinin cinlər də daxildir bura, cinlər. Allah s.ə.v. Cinlərin də sorusal olması barədə, yəni onlar sündür, çünki ibadəs də vacibdir. Allah spələtənə buna əraf Sürəsini toxunun. <coughs> Ərəf Sürəsi 38-ci ayəsində Cinlərin də möminlərin cəhənnəti girəcəyi kafirlər cəhənnəmə. İnsan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin. Hər tayfa girdikcə, dindaşına və tayfadaşına dənət oxuyacaq. Bayi göstərir ki, cinl cinlərlə cəhənnət cəhənnəmə bir dənə İnsanlar yox, cinlər digərdir. Həm cinlər, həm cənnətə girməyin qeydlib Ar-Rahman surəsində məşhur, bəzi düzdür, bu yaxşın ki məşhur deyil. 46-dan 56-ya can. Ar-Rahman Qur'an. Burada da deyir ki, hər cinlər, həm insanlar da cənnətə girməyindən. Bunu göstərir ki, 46-dan 56-ya can. Ar-Rahman Qur'an. heyvanlar isə, çünki onlar da məxluqdur. Onlara düzü hesabat olmayacaq, lakin qisas olacaq üçün, qisas. Qisas. <gülüyor> <gülüyor> 46-dan 56 yaşam. Ar-raxmen. 46-dan oxuya 56 yaşam. Şübhəsiz ki, Rəbbinin məqamından qorxanları iki cənnət gözləyir. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərinin yalan saya bilərsiniz. Qollu budaqlıdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərinin yalan saya bilərsiniz. Orada iki axar bulaq var. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan səyə bilərsiniz. Orada hər meyvələr iki növ vardır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan səyə bilərsiniz. Onlar orada astallarını qalın ipekdən olan döşəklər söhkənmiş olacaqlar. O ki, cənnəti meyvələrini dəlmək də asan olacaqdır. Belə olduqda, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan səyə bilərsiniz. Orada gözlərini dikmiş, Bundan əvvəl özlərinin heç bir ins-cins toxunmamış qadınlar vardır. İns-cins, hə, yəni insanlar-çinlər. Yəni, onu göstərir ki, bu ayət cinlərdən də cənnətə girecəklər, bundan qalax ki. Amma bu ayədə göstərir ki, hə, ərafda. Amma bunda isə göstərir ki, cinlərdən də cənnətə girən olacaq. Yəni, amma başqalarına isə hesabat olmayacaq, lakin qisas olacaq. Məsələn, qisas yəni ayət bir heyvana o bir şeyvana zülm elibsə qisas. Qisas ha ki, ammaç tinə o bir şeyvan hansı ki zülm elib, bu birsinin qisasını alacaq ondan. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ayət bir dənə bu iki dənə boynuzlu qoç gəlib birinin biri gəlib o birsinin boynuzunu sındırsa, Allah Subhanahu qisasən onun boynuz verəcək. Qiyamət günü bu bunun boynuzu sındırılacaq. Onun Ağlıyor, faqat Allah Subhanahu adilliyini göstərir bu. Adilliyin. Müslim rivayətidir. Abu Hurayra da. Bu məsələni, yəni ki qisas olacaq heyvanların da. Amma lakin soruşulmuş yoldan səlav vermək üçün və savabı var, yoxsa günahları var, hələ şeyə olmuncuydu. E, sonra müəllif deyir ki, Raximehullah buyurur, "Veyxlu bi abdihi l-mu'min, feyuqarriruhu bi və yuqarriluhu bi-zunubiyyə Sonra Allah s.ə.q. onunla müminlə təkbətəyə olacaq və yəni cəmaatın arası da hesaba taparmıcaq a sən belə ilə dön sən belə, yox elə şey olmayacaq müminlərlə, o kafirlərlə müminlə yox müminlə çəkiləcək indi Allah biləcək necə olacaq orada yəni təkbətəyə olacaq ayrıca və mümin başlayacaq etirafləməyə gidiəcək sən belə ilə dönün, sən belə ilə bəli Deməli? Və Allah Sıbhətlələrə deyəcək ki Dünyada günahları örtdün Aşkar etmedin Və indi səbibim bağışlıyram səni Və Allah Tələrin rəhmətindəndir ki Günahlar örtülüb Və Allah Tələrin rəhmətində Və Allah Lakin, yani hiç kes görmeyecek bu hesabatı mümini ve hiç kes de Ama kafir ise başka, Allah subhanahu teala Hud suresinde bu barda buyuruyor, kafirlensin, dindirmeyinden Hud? Hud. 18 on sekiz. Hud suresi on sekizinci Allaha iftira yaxandan daha zalim kim ola bilər? Onlar Allahın hüzuruna gətir gətirirlər, şahidlər belə deyərlər. Bunlar, Rab Rəbbi barəsində yalan söylə söylə söyləyənlərdir. Bilin ki, zalimlər Allahın lərinətlə gələcəklər, hə, şahidlər. Hə, deyəcəklər, şahidlər, işqərəcəklər ki, bunlar yalan söyləyənlərdir, Allahın ailəni qəbul etməyənlərdir. Bunlar kafirlər, yəni münafiqlər. Sonra burada, rəxmək Allah buyurur, Kəmə və səfə qəlikə fər kitəb və Necə ki, Allah səbələdə bunu Qur'an və sünnədə yəni mövmünlə belə danışmaq, kafirlərlə belə danışmaq qeyd ilir. Sonra şeyh buyurur ki, amma kafirlər amma kufar fələ yuhəsibuna müxəsəbə mən tuzən hisənətu və seyyəətu Amma kafirlər isə onlarla hesabat biraz az fərqlənəcək. Yəni, olar üçün tərəzi məsələsində bir az fərq olacaq müsəlmanla. Çünki yaxşı iş yoxdur. Nə ölkəsən? Yaxşı iş ağırdır, yoxsa bir şey? Savab yoxdur. Bu tənəv, sahtələmə qoymaq bir şey yoxdur. Həm, soldur. Var idi sədamısın, batıl oldu. Çünki kafir yaxşı iş görə bilər. Vələ ki, savab gedmir ona. Deməli, savab gedmirəcək ona. Onu görə Allah əsbəndə bu arada, toxunub, quran da, Məsələn, yaza bilərsən, Kəhz suresi 105-ci ayəni. Şey, məs Məsələn ki, yaxşı sıvav yazılarında 70 dən sıvav yazıla bilərdir. Bilə. Artıq art sıvav çox, yaz çox yazıla bilər. Günah görəndə, günah 70 da dən günah yazıla bilər. Günah bir dənə yazılır. Və hə. lakin, baxır harda. Amma tutaq ki, günah bir dənə yazılır. Amma sıvav artır. Amma günah tutaq ki, elə yerlər var ki, günah ilə orada artıq yazıb ilə Məkkənə, Mədinədə. Həmçinin aylarda, məsələn, Ramazan ayında, Zatda biraz günah artı ola bilər. Amma belə isə günah bir dənə yazılır. Hə? Necə? Şey, Kəf 105 Kəf suresi Onlar o kəslərdir ki, Allah Rəbbinin ayələrini və O'nun qarşılacaqları inkar etdilər. Və bununla da onların bütün əməlləri puşa çıxdı. Buna görə də biz onlar üçün bir daş tərəzi qurmayacaq. Hə? Bir kərəsə, hə? qarəsi görməlisən. Çəki ölçü çıxıb nə üçün də? ki <gülüyor> yaxşı əc neçə kilodur, pis əc neçə kilodur. Və burda heç işte, də ala hemsə, hamısı pisdir. Çürüyüb hamısı, xarabdır. Allah də apar at bunları. E, furqan Allah bilər ki, bu dünyada biraz yaxşılar əsas ansınlar, bu müvəqqəti. Ola bilər. Furkan 23. Həmçinin ona dəlildir. Onların etiklərə hər hansı bir əməli biz qəsdən dağınıq zərrələrə döndəririk. Hə. Heç nə. Dağ void elən şeyi heç nə olacaq. Həmçinin hadisdə də gəlib ki, Allah Subhanahu taala, yəni İbn Əmər rivayətində alayxsəlam, İbn Əl- rivayətində deyir ki, Allah Subhanahu müminlə soru-sualda ayrıza söhbət ediləcək, yəni heç keçə işilməyəcək, heç keçə görməyəcək və mümin başlıca etiraf iləməyə günahların amma kafir ilə münafiqlərsə cəmaatın yanında, ətrafında deyəcək olaraq və bunlar olardı ki, kimlər ki Allah-u Teala yalan saldırlar Allah zalimlərlələlətləsin bu xarəni muslim rivayət edək və həmçinin muslimdə Ə, Əbu Hüreydəndə gəlib. Uzun hədisdə, uzun hədisdə. Vəs hələ buna dəlalet edən, yəni hədisdir. Sizin söhbət getdiyimiz cəhətdə. E, həmçinin ən birinci surual başlayacağıq namazdan. Səhvəcə ilə namaz qıldın? Hı, ona görə namaz qılmamaq böyük günahdır. Sonra başlayacağıq qan məsələlərinə. Hüquq, insanların e, kimsə öldürüb, kimsə haqqını taftalıyıb. Hüquq məsələləri. Birinci, Allah'a aid olan məsələləri idi. İkinci isə insanlara aid olan məsələlərə toxunacaq. E, sonra müəllif Rahiməullah burada sekizinci məsələyə toxunur. Olaq ki, burada sual verir bilək ki, möhürlə namaz kılmaq günahdırmı? Dəlilləri göstərir. Sonra ələ açıb və ya bağlı namaz kılmağın fərqi. Çolun adımdan sonra cavab verərik. Qutaraq sonra bilərlər vaslı gedib belə də İbn Teymiyyə bu məsələdən danışmamı. 7-ci məsələ. Qiyamətə aid olan məsələlərdən deyir ki, müəllif Rahmatullah La fi arasat al-qiyamati al Həmsinin qiyamətdə ola, aid olan məsələlərdən də biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin Ərasadda olan hövzidir. Ərasad, ərasad. Məllif deyir ki, Ərasad Ərasad ümumiyyətlə ə, Geniş, açıq yerə deyilir Və lakin Şəriətlə Qiyamətdə cəmatın yığılan yerinə deyilir, ərasad. Ərasad deyəndə bilgi ilə ki, söhbət gedir qiyamətdən, cəmatın yığılan yeridir, haqq həsab olunan yeridir. Və Hovzi isə, Hovzi, Peyğəmbər sallallar zəni Hovzi, yəni orada bir üçün biz keçdik artıq, orada günəş yaxınlaşacaq və s. isti dəhşəl və ə dəhşətli stol olacaq və ayındır ki, cəmaət də, da insanlar da hamısı qəbrlərdə qalıblar çıxıb la və su tələbatı böyük olacaq. Orda peyğəmbər sən həvzi olacaq, həvzi su həvzi. Hə. Kövsər dədir. Kövsərdən gələn su kövsərdən gəlir. Cənnətdə kövsər gələr ona su. Hə. Deməli ə, oradan möminlər, əhl-üsünə alacağıma. Yəni Peyğambar sağlasan sünnətinə gələnlər, çünki nə üçün deyirik Peyğambar sağlası sünnətinə gələnlər, çünki orada bəzi ilə qovaca ilər. Qovaca ilər, ilər ki, Peyğambar sağlasan deyəcək, yox, onlar məmin ümmətimdir, tanıyacaq onları, çünki möminlər namaz yerləri qıldığı, daşılamaz alan yerləri nur verəcək. Ona görə görəcək, nur veriləcək və bəs bunlar məmin ümmətindir, deyəcək, yox, sən bilmirsən, onlar səndən sonra nə inədirlər. Bəncədə elə bilirlər ki, bunlar sahabələrdir. Və deyil bilirlər ki, çünki hədisdə deyir ki, səndən sonra. Səndən sonra məhər biz ondan sonra da öyrüyük cəmat, qiyamətdəcən. Yoxsa səndən sonra, ancaq ondan sonra qutardı. Bu birsilər qeyb içəcək. Yox, yəni səndən sonra, yəni ta qiyamətdəcən. Onlar ki, bidətçilər, hansı ki Sufilər və s. Hansıları ki, rəsusasının sünnətini tərk edənlərdir. Onlardır, sahabilər yox. Neçün? Çünki o deyənlər özləri təəccübləyə bilər. Çünki 50 dən sahabədən gəlib bu hədis. Bütün sahabilərin çoxsuk bu hədisini edib. Əgər bunlar <gülüyor> özləri idisə, <etsə, gülüyor> biraz-biraz ehtiyatı bir yəndə sahibdir. Sahabilədir, sahabiləmsin birinci səhələmdir. <gülüyor> o, Ta ki mlaflar ya, şərəfdir yaxınlaşma ola. Lakin bir dəkçilər. Ola ki, ola bilsin cənnəmə girəcəklər. Hə. Yo, hələ hələ yomlaflar kimi gəlirdən. Mlaflar ola bilsin Bilinəcək təxminən hə. Çünki bu törpüdən qabaqdır. Hə. Görsənir ki, tərəzidən də qabaqdır. O onun necənməkdə deyil. Hovuz yox, cənnətdə deyil. Cənnətdə başqa hovuzdur. Bu hələ Ərəsatdakı hovuzdan ki, söhbət gedir. Hələ biz girməmiş yenə çərik. Körpüyənə yaxınlaşıırıq. Hələ söhbət gedir hovuzdan. Bu Ərəsatdakı olan hovuzdur. Yox, onun necənməkdə olması əslində namaz qılanlar hamısının görəcəklər hovuz. Hə, dastana zalan illər inşallah görəcək. Deməli, hovuz rəssul salsan bu hovuzdan danışın Və məsələn peyğəmbər s.ə.x xəbər verək ki, Havs indi var. indi durur. Belə tezliklə xalq olunmurcək. Məsələn, buna dəlillərdən, məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xutbələrindən birində deyib. "Dil vallahi mən Havsu görürəm indi." O Havsu. Məskə Havsdan danışanda Ərafatdan xutbələrindən birində deyib ki, "Vallahi Mən o huvzi indi görürəm Muxarə Müslimi rivayət edib, Uqbay ibn Amirdə Muxarədəki hədəsi 6590-də 6590, Aleyhissan Müslimdə isə 2296-cı hədəsdir Uqbay ibn Amir Uqbay ibn Amir Amir, Amir Müslimdə e, necə? Müslimdə 2296-cı hədəsdir Sonra məsələn, başqa ədisdə Peygamber s.a.v deyib ki, Aba Hurayra'dan Muslim, yəni Buxarəyə deyib, mənim minbərim hovzumun üstündədir. Mənim minbərim, yəni minbər qütbeye çıxıb oldu. Danışmırdı, hündür yeri. Hovzumun üstündədir. Yəni, alimlədi, bilər, bu nə deməkdir, yəni bəzilə deyil ki, bəli, olub isə o yerdədir, lakin görmürük. Bəzilədilər yox. Yəni, o minbər Ərəsat günü orada olacaq, xovuzun yanında Oluq üçün, onun üstə çıxıbacaq Oluq üçün, odur Aydındır Yəni, qıyamət günü o minbər ki, var idi O minbər üstə olacaq, Rəsul sallallahu aleyhi İkinci məsələ, xovuza aid məsələlərdən xovza su dolacaq cənnətdəki kövsər xovzundan cənnətdəki xovzlar var biri kövsərdir o xovza su oradan gələcək artıq kürdən saldan gəlmiyəcək başqirdən, dünyadan deyə bilərsən necə oradan gəldi onda dənizlərdən birindən gələcək oraya cənnətdəki kövsər xovzundan gələcək o su bu da məsələn xovza aid Nə deməsin də gəlib bu barədə. 3-cü məsələ hovza aid. Ə e, hovz məsələsi təbii ki biz dedik 3-cü məsələdə artıq biz toxunmuşduq ki bu hovz məsələsi siraddan qabaqdır elə körpüdən. Anlaydınız? Həmçinin 4-cü məsələ hovza aid. Hovzdan içəcək Neyambər sallallahu aleyhi və sünnetinə gedənlər Ola ki, təkəbüllər, şəriəti dəyişənlər Hovzdan qovulacaq ilər Beşinci məsələ, həmsirin hovza aid Hovzdakı sudan gedirik, beşinci məsələ Onun suyu Ağ-aq ağ, bağ olacaq Sütdən də ağ Dadı da Baldan da şirin İyi də ən gözəl ətirdən də gözəl Necə ki, beyəm baş sallarsından Buxarı Abdullah ibn Amrın rivayətində qeyd olunub. Həmçinin 6-cı məsələ ordakı olan qabla. Yəni qablara töküb su içəcəksən olar. Qablar da göydə ulduz nə qədər var, o qədərdir. Göylərdə ulduz da var, o qədər saydadır, yəni çox, həddindən artıq çoxdur, çünki təsəvvələ o boyda cəmaq, milyardlarla. Həmsinin 7-ci məsələ, kim bu xovzdan içsə, bir də susunmayacaq. İçdən oradan daha susuzluğu görməcəksən, qutardı, cənnətdə də. Yəni, bu su bəs edəcəksən, su cənnətdə də. Oradan əsək içərsən, amma susunmayacaqsən daha, qutardı. Həmçinin 8-ci məsələ Peyğəmbər sallallar səlləm Həmçinin onun böyüyündən danışıb deyib, Bir aylıq uzundan yoldur Bir aylıq da eninə yoldur onun, Yəni böyüyü olacaq O oh xoğuz -oh -oh. Həmçinin 9-cu məsələ Təbii ki, biz deyəsəm Buna toxunduq Yəni 9-cu məsələ O suya suyu gələcək köcsərdən. Cənnəti köcsərdən. Həmçinin 10-cu məsələ 10-cu məsələdə sual çıxır ortaya, başqa peyğəmbərlər üçün havuz olacaq yoxsa yox? Başqa peyğəmbərlər üçün havuz olacaq, məsələn, bizim peyğəmbər havuzu var. Cavab belədir ki, necəsaif hadisə gəlib tilmi rivayət edib ki, peyğəmbər səltsində ki, hər peyğəmbərin havuzu var. Hər peyğəmbər havuzu var. Və lakin, səhif ehtimal var ki, bəli, hər peyğəmbərin hozu var. Saying, hə. Hər peyğəmbərin hozu var və və lakin, ən böyük hoz peyğəmbərimizin hozudur. O birisi peyğəmbərlər üçün də hoz olsa, ən böyük hoz nə olacaq? Bizim peyğəmbər s.ə.v. üçün. Və sonra, deməli, bu 10 dənə məsələ Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin havuzu məsələsidir. Lakin havuzu inkar edənlər olub. Xavaricdə və bəzi Muatasillərdən deyiblər, havuzu inkar ediblər. Nə havuz yoxdur. Və biz də dedik hamsinin 50 dənə sahabədən gəlib, onlar 50-dən də 4 xəlifə deyiblər ki, rivayetiblər havuz hadisən ki, səhiddir. Hamsinin 9-cu məsələ Deməli, qiyamətə aid məsələlərdən Sırat Körpi Gəldi Körpi, yəndi Şeyx buyurur ki, rəhimə Allah Və siratu mənsubuna Ələ mətni cəhənnəm Və əvəl cəsru ləzi beynəl cənnəti və Sırat deyir ki, rəhimə Allah Cəhənnəmin üstündən düzəlib Cəhənnəmin Yəni, o keçəndə cəhəndəmə görecək, yəni, altta. Hə, aşağıda. Və o cəhəndəmlə cənnəti, yəni, elbək ki, fasildir. Böylən. Və, sirat geniş yol deməkdir, ümumiyyətlə. Lakin, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, bəz ə, o tükdən nazi qılıncıdan itidir. Bəzi rivayətlərdə gəlib. Və, Suala onda çıxır ki, necə gedəcək onda, əgər tükdən nazik, qılıcdan da ki, bizə görə ayağa qoymaq görürsənir, görürsənəcək o. Lakin təbii ki, qiyamət olan məsələlər bu dünyanın müqayisə olması ola bilər bu dünyada, mümkün deyil, ayağın deyidi ya deymədi. Amma ahirətdə tamam, başqa deyil, ona görə Allah bilir necə olacaq, lakin ispat edirik, çünki gəlib səyyət istər. Həmsinin göstənir ki, bəs cəhənnəmin üstündə olacaq. Ona görə Şeyh Raximovla sonra deyir ki, bu toxunur bu silahdan keçənlər üçün. Yəni necə keçməyə keçənlər. Və deyir ki, insanlar çürbəzə keçəyək onusundan. Bəziləri göz qırpınma qədər keçəyək. Və göz necə qırp qırpmırsan, bağlamırsan, o cür keçdi. Möminlər, təbii ki, müminlərdir. Bəziləri ildırım kimi keçəyək. Bəziləri külək kimi. Bəziləri bək qaçan at ata bənzəcək. O cür, o sürətdə. Bəziləri bək qaçan dəvəyə, yəni dəvə surətində, surətdən də söhbət gedir. Bəziləri addımlayır, addımlaya. Bəziləri yavaş yavaş. Bəziləri yıxla-yıxla. Və bəziləri ayğun qoyan kimi düşəcək aşağı, getdi. Və təbi ki kaflam olan fil qoyan kimi bəzilər şərəf bək oldu ayağını da qoymağa ki, e, keçmək üçün və şeyh burada, raximə Allah deməli e, görsənin, keçənlər necə olacaq həmçün, bu hədisdən görsənin ki, insanlar öz ixtiyarla keçmiyəcəklər, o surət deyidə, öz ixtiyarlarla olunacaq, çünki öz ixtiyarlarımızda qalsaydı, hamı istəyərdik, keçir ehtiyatda olaq, lakin onu göstərir, yox daha orada öz ixtiyarına olunacaq Yəni bu hadis onu göstərir. Həmçinin eee toğundu ki, kəfirlər necə təhabülcəylər keçə bilərlər körpüdən? Ə, sonra burada şeyx Başları dir düşənlərdən danışır ki, "Fəidə huzibu və nubqu, Və bəziləri qisas olacaq təmizlənəcək təmizlənəndən sonra cənnəti girecəklər yəni olar ki, bəzilə olar ki, günahlar var yəni cənnəti gərəndə təmiz girecək təb təmiz əgər nəsə var idisa dax ki, günahlar təmizlənəcək girecək və ya cənnəmə girmirsənsə çandan sonra təmizlənib orada bir, yeni bir göl olacaq çəmizləcək həyat göründə təp-təmiz gedəcəksən cənnətə. Yəni cənnətə artıq təp-təmiz olacaqsınız inşallah. Sonra burada Rəhməhullah 10-cu məsələyə deyir qiyamətə aid məsələlərdən cənnətə girmək. Çünki körpünün üstündən keçir. İnşallah keçəyik. Allah biz onlardan nəsə tez keçənlərdən inşallah deyir ki, ən birinci cənnətin qapısın peyğəmbərimiz açacaq. Yəni qapını döyəcək cənnətin ən birinci peyğəmbərimizdir. Sallallahu əleyhi və səlləm Musa ilə gəlib iki peyğəmbər salsəndir ki, ən böyük cənnətin qapısını mən də açaram. Və xasin deyicək, cənnətdə olan mələk, oranı qoruyan xasin dadı. Deyəcək kimsə, deyəcək mən Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm. Deyəcək ki, mələk mənə əmr olunmuşdu ki, ancaq sənə üçün. Əmr olunmuşdu ki, səndən qabaqda heç kəsə açmayım. Əmr olunmuşdu mənə sənə və atılacaq. Mən birinci inşallah gələcək peyğəmbərimə səllallahu sonra ən birinci müsəlmanın ümməti gələcək. Müsəlman ümməti baxmayaraq axırıncı gəlir. Lakin peyğəmbər (s.ə.s) dedi ki, biz axırıncı ümmətiyik və lakin ən birinci ümmət iyik ki, cənnətə girəcəyik. Onlar sonra gələcəklər. Ay, osa peyğəmbərlər hamısı gələcək, sonra bizim peyğəmbərlər, sonra sonra ümmətlər başlayacaq. Ümmətlər də başlayanda ən birinci bizim ümmət gələcək, sonra o ümmətlər. Amma birinci peyğəmbərlər gələcək inşallah. Və sonra bizim ümmət gələcək, ən birinci ümmətlərin içində. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, ən birinci ümmətlərin içində bizim ümmət gələcək. Biz axırıncıyıq, lakin qiyamətdə birinci olacağıq inşallah. E, sonra e, burada Məhəllilə Rahməhullah Deməli 11-ci məsələyə deyir ki, qiyamətdə aid olan məsələlərdən şəfaət əki şəfaət nədir kimlər üçün? Məttə qalsın inşallah. Gələn dərsimizə 11-ci məsələdə qaldıq ha. Hə? Əvvəlcə məsələləri qutararıq inşallah bu məsələləri. Lakin suallar 1-ci sual deyir ki: "Dövrdə namaz qılmaq günahdır mı? Dəlləllər göstər." Möhrlə namaz qılmaq günah döyür. Demək olmaz ki, kim mühürlə namaz qılır, onlar cənnəmə çıxacaq səhərə, yox, xətadır. Və lakin, biz deyirik, mühürlə namaz qılmaq sünnətdə gəlməyir. Günah döyür, və lakin sünnətdə gəlməyir. Çünki Peyğəmbər sallallar səni mühür qoyməyir namaz qılanda. Nə Əbubəkır, nə Omar, nə Osman, nə də Ali, nə də Həsən, nə də Hüseyin. Ə Ona görə olan möhür qoymayıb. O, lakin, torpağa səcdə ediblər. Çünki o vaxt xalçalar zəd olmayıb və İslam dövləti əvvəldə birisi də kəsib idi. Çox səhəbənə imkansız idilər. Ona görə, və ona görə qumda namaz qılırdılar. Və, təbii ki, yenə fərqlənir indik kimi. Çünki o vaxt meçiklər hamı qum idi, xalça yox idi. Olsaydı, təbii ki, olardı. Çünki məsələn, adı bir dənə misal çəkim sənə, o vaxt, məsələn, Məkkəyə ən azı 9-12 günlə arasında gedirdilər. Əgər maşın olsa idi, yəni maşınla gedməzdilər, dəvələ gedərdilər, təbii ki, maşınla gedərdilər, təyyarınə. Lakin o vaxt idi vəziyyət. O vaxtı müqayisə ilə olmaz bəzi məsələlərdən indi də. Lakin Peyyambər sahəsən baxmayaraq, hasırda xoşlayad namaz kılmaq. Çünki hasırda namaz kılmaq, yəni bir şey atıb sonra o hə, Yəni e, daha təmizdir. Çünki xüsusən də yağış sadı yağanda üst başları batırdı. Aydındı? Çünki Səbilə deyirlər ki, namaz qılanda görürdü ki, burnu və ağlı batıb paçı olur. Bəlkə lakin sonradan ki, xaçlara gəldi, xaçların başı üstünə quma. Çünki səcdə gəlməyib ki, torpaq olmalıdır. Yoxdur elə dəlib. Gəlib ki, yeri olmalıdır. Yerə. Fəqət yer təmiz olmalıdır. Xalça, taxta və s. Vələ ki, təmiz olmalıdır. Əsas odur. Gəlməyib ki, torpaq olmalıdır. Çünki torpağa gəlsəkdir, biz birinci qılardıq. Aydındır. Ona görə çalışmaq lazımdır, rəsul salı səni necə qılıb, o çıxılmaq daha yaxşıdır. Amma dəlillər babulardır. Yəni, gəlmiyib ki, torpağa səcdəlemək lazımdır. Gəlib ki, yerə səcdəlemək lazımdır. Və həmsinin Peyyambar sahası sahabilə əməlindən görürük. Lakin sonradan ki, ıı, etmək bu cür müəyyən şəkildə özündən gəzləmək, namaz qılmaq çıxanma, bu sələf eləməyib belə şey. Gəlmiyib ki, Peyyambar sahasını belə şey eləyib. Tarısıq edəndə Bərək şeyləm, aynındır, və amma ələ açıq, ələ bağlı fərqi, təbii ki, fərq odur ki, gəlməyib ki, Peygamber sazı ələ açıq qılıb, gəlməyib, gəlsə idi gəlib, gəlib, ələ bağlı qılıb, ümumiyyətlə, namaz qırmaq bu şəkli, forması, həmişə din harada gəlirdi oran, o yerin adəti, o dinin ibadətlərinə bir az təsir edirdi. Necə məsələn indi aydınlaşdıracam. Demə məsələn şərqdə gəlib, yəni, şərqdə öyrət, yəni şərq şərq ələrində, orada şərqdə, buralar da həmçinin şərqdir. Şərq gedir və şərqin adətən ənənəsi var özü xüsusiyyətləri. Məsələn şərqdə qul səlir formalandan bir-hamısının böyüyünün qabağında dayananda əllər sinəyə gedir. Və ya hörmətli adama yanında Görmürsən, indi də Düzdür, indi badət biraz azalı Məsələn, salam verəndə əlin gedir Çinəyə Vəlirsən, salamu aleykum Hürmət, yəni hürmətdə dağın Böy yandan gedəndə Bu namazda Artıq fərz olanda Deyananda bu forma götürülmüşdür Çünki sən xalqin qarşısındır Deyansan Bu da qulun ən münasib sifətidir Qulu oxşar sifət Zəlil forması Ona görə ibadətdə bu forma götürülür. Və peyğəmbər salsa belə qılınır. Gəlməyib ki, alaxıq. Gəlib bəzi maliklərdə qılıb, maliki məsəhəllərinin əlində ki, onlar qılıb la ki, İmam malikələ qılmıyor. Nəçisə peyğəmbərlə əl bağlı qılıb. Bütün peyğəmbərlə əl bağlı qılıb. İmam Malik müvatta da rəvayət edir, hadisə-i nəbiyə peyğəmbər salsəndə ki, üç şey bütün peyğəmbərlərin sünnətindən idi. Yəni da biri namaz qılanında sağ əlin, sol Üstə qoyub, sinələrə qoyarlar. Amma qaldı ki, muxaqlar, tabi, ki obrisa, küsim, o birisi müxtəsər təbii, xitab verir. Sonra amma <gülüyor> qaldı ki, o birisi sivallar. Yətti qüsim... Yətti qüsim... Yətti qüsim... Yətti qüsim... Yətti qüsim... Yətti qüsim... Ama yətti sonra? Keçən dəz... Değilmədik Sonra? Sıraq qördüsünə keçirdik, qovası atıq. Önləyik, necə? Amma qaldı ki... Kölgədə, Allah s.ə.q. yaratdığı Kölgədə Yətli qisim adamlar Kesəndəsə toxunduq. Yəni, sual verilər ki, Kimdə olar? Və ən birinci şəbhək yoxdur ki, Adil İmam. Hansı ki, Adilin hökumiyyə. Adil İmam. İkinci, Uşağlığından ibadət eləyən 3 Üçüncü, qəlbi məçidlə bağlı olan, yəni məçiddə çox olan, yəni namazların gəlin məçiddə qılan çox vaxtdır. Dördüncü, tək olanda Allah qorxusundan ağlayan, gözləri yaşanan, tək olanda. Təbii ki, bir sələf bəyənməyik, cəmat asana, hə, ağlama bəyək, bəyək. <gülüyor> Ümumiyyətlə, bu, olmaz. Çünki o riyadır. Riya gələ bilər. Ona görə sələf bəyənmir cəmaət arasında ağlamaq. Tək ağlıyırdılar Allah qorxusundan. O da kölgə altında olacaq. Allah xalq etdiyi kölgədən. İnşallah. İnşallah. Sonra 5 ziradan qorxar, qalda Biri cinallıyan vaxtı iş başlanğıcda qalxan deyə yani Allah qorxusundan dönən etməyə Yani günah artık kamağındadır. Valla ki, günahdan el çekir etmir. Allah korkusundan. O. Altıncı. Gizli, gizli verilen sedaqa. Gizli verilen sedaqa. Yettinci. Yok dedik onu. Gizli. Yok dedik, Allah bütün birbirini seven. Ay, ay görüşəndə də və ayrılandı da bir-birini Allah üçün sevən. Yetti olduna? Nə? Hə? Hə. Amma qaldı ki Latınca hə? yani, Sirat köprüsü. Nə Sirat gözən keçməyə bilməz. toxunduq. Dedi buna ona cavab. Şeyx toxundu məsələ. Burada sualdı ki e, birdən Qız sünnədə. Və bilən şiə olanı alsa bunu ne? Bu namazı nezi qılsın? Peygamber salsın nezi qılıb hələ? Yani ümumiyyətlə çalışma lazımdır bu sünni şiə böyle söhbet olmasın. Çəki müsəlmanlar qərdəşdilər. Ayrıqlı müsəlmanlar hamısı qərdəşdi, şiələr bizim qərdəşlərimizdi ə Bu çalışma lazımdır insan evlənəndə belə şəkildə fikir verək ki, nə ki əqidə məsələsində. Mən hər məsələdə götürdüyü olması ki, insanla xasiyyətin düzgün olsun. Aydındır? Nə ki bu məsələdə. Hər cəhətdən baxmaq lazımdır ki, evlənəndə sənin xasiyyətün o adamla düzgün olsun ki, gələcəkdə problem olmasın. Bələ məsələ fikir verilmə lazım, ümumiyyətlə. Amma qaldı ki, necə namaz qılmaq, Peyğəmbər salası necə qılıb, o çox. Allah hamımızı inşallah haq yolda gedənlərdən etsin, Allah əsbələtlər bizə haq yolda sabit eləyənlərdən olsun etsin, Allah əsbələtlər inşallah bizi qiyamət günü üzümüzü ağalə alanlardan etsin, Allah əsbələtlər bizi inşallah sirat körpüsünün tez kesənlərdən etsin.